Poeme de colecție În această duminică, la poeme de colecție, poetul Victor Teleucă, din nemoarte în inima amintirii noastre de el. Extemporal Nu am timp Dintr-o răsuflare îmi scriu poeziile în mine dorm toate pustiurile și toate pustiile cu vânturi și fără de vânturi și cu fântâni însetate la capă de pământuri sub ochiada lunii clipinde din gene. Pe câte maluri de ape am fost, l-am găsit pe demostene, cu petricelele în gură, perfecționându-și arta vorbirii cu toată perseverența lui omenească. Se vede avea cui să-i vorbească esența cu plus și cu minus, deci cât de mare și cât de mic spațiul acesta din om care, reducându-se la nimic, n-ai ce duce în brațe. Mă pornesc spre iluziile mele, cum te-ai duce cu mâinile goale la o vânătoare de rațe sau la pescuit când peștele nu se lasă prins. Pentru fie ce ins, m-am convins, există cuprins, necuprins ceva deosebit, o menire absolut, absolută, în a pierde ceva. De aceea îmi spun uneori, apără-te până mori, deștiută, derută, ea fiind vinovată în scrierea și descrierea prozei tale, nu-i importă Rima sau nerima, dar proza, ia parcă te-ar da prin bătoză Că scoate timpul din tine lăsându-te în voia soartei Tu ești de tine aproape pe cât ești de departe În această lume care nu poate trăi fără goană prigoană, Ea își visează avana nirvana și limanul cu malul se bucure, râde, plânge și sângere. Cineva se luptă cu valul, altcineva cu îngerul. Eu, pominit în fața unui cop de oglindă, mă cert cu irialul, de multe ori ocolindu -l. Iar tu, știu bine, te-nfrunzi cu tine și celălalt cu starea de alt celălalt Și nimeni nu află cine învingi pe cine, la ce termen și rang O fi ea, unitatea și lupta contrariilor, ori cuplul din gândirea chineză yin-yang Și tu, în situația creată de asimetrie, îți scrii poezie când poezie pe tine te scrie, chiar acum, în clipa asta, lună într-un clar de mister, s-a ascuns și se iscă o lungă uitare, după care nu mai urmează nici un răspuns. La poezii de colecție l-ați ascultat pe Victor Teleuca. Înregistrare din Arhiva de Aur. Tuturor, o duminică de poezie. mina Parfintie, Angela Titoi pentru Radio Maternal de Weekend.